Zvăpăiata Dramatizare radiofonică după povestirea cu același titlu de Anton Pavlovich Cehov mai Mai speriat, Olga A, toți petrec și dumneata? Olga, în rochie asta de mireasă Cu vărul ăsta alb Aștua un vișin în acoperit cu gingașe flori maculate. O, ce comparație poetică, Igor Îți mulțumesc Și totuși, cum dați ați ajuns așa de repede la cununie? Ah, dumneata nu știi Pentru că n ai mai venit de mult pe la noi Totuși A, Cum s-a întâmplat? Cât se poate de simplu Tatăl meu a lucrat în același spital cu Sergei Dumov, proaspătul meu soț. Când pietul tata s-a îmbolnăvit, Sergei i-a vecheat zile și nopți la căpătuiul lui. Cât sacrificiu și ce devotament! într De adevăr, nu găsești la tot pasul. Și eu...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 Mulțumesc! Igor. Mulțumesc! Ia, uite, privește, -l. Dai, privește, l privește la atent. Mai da. atent, uite, nu e asa care ceva aparte. <gătări> și decaj da. în jur atâta forță ca de urs. Uite, uite-te bine da, da. la el! Uite Ce zici? Ce zice? Fruunt înalt are, nu e asa care ceva deosipică! Ifele! De... Servi! Serghei. Servi! Vino coace! Uite, ti-l prezint pe Igor Rabovski, un viitor mare pictor. Hai strângeti-văile! Așa! <gătări> O să fiu fericită, știindu-vă, prieteni. <laughs> îmi pare bine, îmi pare bine. Reabovski? Reabovski. Reabovski. Da, am avut un coleg de facultate pe care îl chema așa. Deci, Reabovski? <laughs> să fie cumva o rudă de-a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 cu tot felul de farfurii și piese de ceramică pe pereți. Și cu broderii de artă populară. Uh, trebuie să fie tare frumos, oh, frumos. Dar stați, că asta nu e încă totul. Uh. Vreau ca dormitorul nostru să semene cu o peșteră uh. care să se potrivească cu firea soțului uh. meu, uh. care seamănă cu un urs. Uh. Am tapisat tabanul și pereții cu postav de culoare verde închis, uh. iar deasupra patului, în loc de veioză, am atârnat un felinar venețian. Uh. Toți care au văzut spun că avem o locuință foarte, foarte foarte simpatică da, și originală. Și acum cu ce vă pot fi de folos? Oh, doamne, Genevieve, trebuie să vă mărturisesc că deocamdată avem foarte puțini bani. E, cum așa? Credeam că domnul doctor Ui, câștigă destul. Da, da, da, știți, soțul meu... Acum nu-i decât un simplu medic secundar la spital oh. și acolo lucrează cu jumătate de normă de la 9 dimineața până la 12. Oh. Iar după amiază se duce la alt spital unde face autopsii. Ha! Acolo Ui. aproape că nu i se plătește nimica. Mm. Dar el se duce și își pierde foarte mult timp cu autopsiile alea. Zice că pentru cercetări. Mm. Da. Pe urmă când vine acasă se închide în biroul lui și scrie uneori până dimineața. Zău. Eu nu știu cum poate. Oh. Da, încă ceva. Consultații particulare nu prea are timp să dea oh. Și asta e tot nu? Mm -hmm. Așa că, după cum vedeți, cu venitul lui Modest Abia o scoatem la capăt Oh, doamnă Olga, doamnă Olga Să știți că îmi pare foarte rău Nu, dar nu-i nimic Important este că suntem fericiți <laughs> da. ei e un om minunat Dar să vă spun, doamnă Genevier, de ce am venit la tine? Spune-te, rog Știți, eu... eu...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 în afară de dumneata oh, oh, oh. și de câteva actrice. după mine toate femeile sunt banale, oh, deficoase și vulgare. Oh, oh. Mai ales acelea care se cred frumoase. Oh, trebuie să fie foarte interesante seratele dumneavoastră, nu? Oh, nu, de adevăr, sunt minunate. Dar, dar să vă spun de ce am venit da, la dumneavoastră. La serata de miercurea viitoare, da. pur și simplu, nu? am cu ce să mă oh. <laughs> Ca să-mi fac o roche nouă, n-am bani. Și atunci ce m-am gândit? am dat la vopsit o roche mai veche pe care v-am și adus-o împreună cu bucățelele astea de dantele, de pluș Aha. și de mătase, așa, care, care mi-au rămas de la alte roche. Cunoscând talentul dumneavoastră de croitor. Oh. eu sunt sigură că o să-mi faceți ceva din toate astea, ceva nou, uh -huh. ceva drăguț, drăguț și original. Da, da, da, ia să vedem, ia să vedem ah. ce mi-ați adus. Mi da, da, da. Uite, din dantele s-a putea face un gulerăș, care îi se închide gâtul. Așa. Asta. Din bucata asta de Catifea, mm -hmm. o să facem o fundă oh. Cu care o să acoperim cusătura de aici Dincă ce Aranjăm niște falduri ah, și, și până la urmă o să iasă o roche Nouă și oh. foarte, foarte Drăguță, da, adevărat da, da. Vă mulțumesc, doamne <laughs> Genediev oh, Eram sigură că o să mă ajutați <laughs> bine, Când înțeles. să Uite, la probă Uite, să zicem ne vă convine? Oh, poi, da, perfect Bine <laughs> Te rog, domnule Rabovski. Deciu că ești mai de casă. cine e domnul acela care cântă la pian. Un tânăr foarte talentat care promite să devină în 2-3 ani o adevărată celebritate. Și grăsunul acela de colo. cunoașteți? E un artist de la teatru liric, și el, un mare talent. Recunoscut chiar și de cei mai pretențioși și critici teatrali. Dar tânărul acela, acela din stânga da, Tânărul A, e un scritor ce s-a lansat foarte repede Novele și piesele lui de teatru apar în cele mai pretențioase edituri Și domnul acela distins cu barbișonul cine Este un personaj foarte interesant Moșier și totodată artist plastic. Artist? Da, da, da, deși nu-i decât un diletant Totuși îți face pe hârtie sau porțelan Adevărate minuni în vechiul stil rusesc mm. În rest, pictori uh -huh. sau oameni de artă, uh -huh. unii talente recunoscute, alții deocamdată promisiuni. Promisiu. dar toți, dar absolut toți o adoră pe gazda noastră, uh -huh. pe care de asemenea o consideră foarte talentată. Uh -huh. Cântărețul face cu ea canto, da. violoncelistul de acolo o asigură că nimeni nu-l acompaniează mai bine decât ea, uh -huh. cu mine face pictură uh -huh. Uh -huh. și de fapt...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 Olga Ivanovna! Da! Okay. da. Olga Ivanovna! <laughs> Olga, uite, tânărul nostru prieten mă întreabă cum se explică lipsa soțului Dumitare de la seratele noastră. Ah, soțul meu e un om extraordinar, da. un suflet nobil, dar! Extrem de ocupat Are însă și o curiozitate Un viciu, după părerea mea oh. Dar nu-l interesează absolut deloc Niciun fel de probleme de artă da, Știți ce mi-a răspuns când i-am reproșat acest lucru? <laughs> În general, medicin Da, da mi-a spus au, că Mi-a spus uh, cu aerul lui Blajin Vezi Olenca, așa îmi spune el de obicei Olenca. Eu nu mă pricep nici la muzică, nici la pictură Toată viața da. Nu m-am ocupat decât de medicină Și de științele naturii Pentru artă n-am avut timp deloc ce vrei fiecare cu ale lui <gântu -i> Și cu asta am încheiat discuția cu el Pe această temă delicată da. Acum iertați-mă, iertați-mă Trebuie să-mi îndeplinesc rolul de gaz Da, Vă da, da. rog Da, de altfel ai să-l vezi pe doctorul Serghii Dumov Da? Este ora 11:30. și jumătate La ora asta apare de obicei și el E punctual ca un ceasornic. <gântu> Ți-am spus eu, Da, da. Uite Poftiți domnilor voi invita la o mică gustare. Oh, <laughs> <seriei. laughs> <laughs> Ești pur și simplu un cântător Domnilor, domnilor, priviți-i fruntea Serghei, stai așa, stai așa în profil Ce ziceți? Un veritabil tigru bengalez oh! <laughs> Și totuși, totuși expresie de blândețe, uitați-vă De bunătate, parcă degajă în jurul lui o sfială de căprioară <laughs> no, dragul meu, <laughs> da, Într-adevăr, într se comportă foarte original cu sosului Asta a fost tot, asta a fost tot Și scena la care ai asistat acum se repetă cu regularitate la fiecare seară. <laughs> da. Doctorul vine, se așează la masă, mănâncă împreună cu noi, fără să scoadă măcar o vorbă. Oricât ai vrea, n-ai să mai auzi niciun cuvânt de la el. Bietul de el, am impresia că se simte prost în societatea noastră. Ei. Pățit, Serghei, văd că ai două degete pansate eh, Ghinioane, Olenca Am avut astăzi patru autopsii și de neatenție m-am tăiat la degete Dar nu e periculos? Ei, nici de cum, fleacuri mm. În ultimul timp mi se întâmplă destul de des așa ceva no, Așa ești tu Te pasionează prea mult medicina ta și mereu pătești câte ceva <laughs> Uite, luna trecută te-ai molipsit de la bolnavii de rizipel Și Hai. ai stat șase zile în pat Ei, Lasă, las.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 eu rămân cu tine aici Să te îngrijesc Vrei să rămân? <fixi> nu, nu, nu, nici vorbă Nu-i nevoie, fetița mea <fixi> Nu-ți face griji Pleacă liniște no, Ești o bomboane Serghei Lasă-mă să te salut. Am de două săptămâni pe Olga <sus> Și-mi-e tare dor de ea. Nemica mea să s văpăiată mm, Ce-o fi făcând ea acolo singură În ce aceea izolată pe malul Volgăi Ne a scris că are cheltuiel mai și că am promutat de la pictorii niște bani mm, Sigur, eu i-am trimis imediat acolo fără întârziere nu mai eu știu că de greu mi a fost să procură cei bani. Mm, mm, nu-i nimic, nu-i nimic, nu-mi pare rău. Important este să se odihnească și ea puțin, să mai uite de griji. Sigur. <gântu -i> acum, acum vreau să-i fac o surpriză. N-am cumpărat niște lucruri bune, niște delicatese de ale purie. Și uite că mi-am și luat două zile libere să-i fac o vizită. Cum pe MELE Ah, <laughs> oh, Ce obosit sunt Și mi o de lup Abia aștept să iau cina cu ea În grădina Vilișoarei și pe urmă Să mă trântesc în pat Și să dorm Să dorm și și să dorm Mie hmm? te uită Se pare că ne apropiem de stația Dacă care trebuie să cobor He, Ia să-mi strâng pachetele Și să nu ceva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 Tare, o să pe mâine, pe mâine, dragii mei Bine, La revedere, la revedere Serghei, serghei tu? Când ai venit? Doamne, ce surpriză De când te aștept? De ce n-ai venit aici de atâta timp? De ce? De ce? Oh, dragul meu ce dormi era Stai să te sărut, stai <laughs> N-am putut, scumpetea mea mm. Tu știi doar cât sunt de ocupat Anca. Și în ultimul timp am avut foarte, foarte multe Anca. lucruri Nici nu-ți dai seama ce fericită sunt că te văd Te-am vizat astă noapte Și mi-a fost frică să nu te fi îmbolnăvit Am plâns chiar în somn O, sărmana mea copilă Câtă grijă-mi porți Serghei, tu nici nu știi ce bine ai făcut că ai venit astăzi Dar e pur și simplu o minune, ești Într-adevăr salvatorul meu De ce? Ți s-a întâmplat ceva? Ai neplăcere? draga nu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 Ah, ceva sublim. S-ar putea face chiar un tablou în stilul expresionismului francez. E, sigur, da, da într-adevăr, cred că are și ceva foarte frumos. Da, da, dar tocmai aici apare drama mea și rolul tău de salvator, Serghei N-am cu ce să mă îmbrac să merg la nunta asta. N-am luat cu mine nicio roche potrivită, nici mănuși, nici... n-am absolut nimic. Trebuie să mă salve, Serghei Și dacă ai venit azi aici, asta înseamnă că destinul însuși te-a primit să mă salvezi.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 Bine, bine, mă duc Nici nu ți închipui ce rău îmi pare că trebuie să pleci După ce abia ai sosit Ach, Ce proasta am putut să fiu Să-i promit telegrafistului ăla că o să fiu la nunta lui e, Lasă, lasă nu. Hai, Serghei, hai, du-te, du-te să nu întârzi la gar Bine, plec, plec imediat Uite, ce am adus aici câte ceva, niște bunătăți Așa, mulțumesc, mulțumesc nu că... mulțumesc, iubitule, hai, grăbește-te uh, Nu te super dacă o să iau covrigul ăsta oh, mi o o foame de lup și cred că am să mă când ia sigur că da, dragă, Serghii, hai, ia-l poftă bună Hai, grăbește-te odată Hai, Dime, de... la revedere La revedere, să nu uite măruși,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 Acordăm o clipă de fericire, doar o clipă. Într-adevăr, de ce Serghei? De ce Serghei? Lui unui om simplu și comun nu este suficientă fericirea pe care a căcutat-o până acum, avându-mă pe mine ca soție. În timp ce bărbatul acesta care îmi jură dragoste și pasiune nebună, într-adevăr cineva e, e un mare talent pe care îl așteaptă un viitor strălucit.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 De timp îngrozitor Înseamnă că într-adevăr a venit toamna. Nu mai e nici o speranță că cerul se va înțelina Ploaia Ploaia și frigul ăsta Mă nebunesc Mă fac să cred că m-am epuizat, Că mi-am pierdut talentul Că sunt inutil Că totul pe lumea asta E relativ și stupid și mai presus de toate Femeia asta Femeia asta care a început să mă pitisească Să mă imbedeze oh!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 Acela în care pe salvețoan. primul plan e pădurea. ai putea să-l termini. Slăbește, mă te rog, cu sugestiile tale. Știu eu și singur ce trebuie să fac. Oh, Igor, știi, orice mult te-ai schimbat în ultimul timp față de mine. Ei, asta e bună, asta e bună. Dar numai lacrimile tale mi lipseau. Hai, încetează, Olga. Am eu mii de motive să plâng mai tare și totuși mă abțin. Da. Te rog, încetează. Mii de motive. Între care primul este acela cât de-ai plictisit de mine, da? da fi sincer. Ai fi sincer și recunoaște că te, te stânjenește dragostea noastră Faci tot ce poți ca prietenii noștri ceilalți spector să nu observe e între noi Deși de mult nimic nu mai poate fi ascuns Și toți cunosc de mult Te rog, de Olga, te rog un singur lucru Nu mă chinui, da. nu se mai cer nimic altceva, doar atât da. Igor, Igor, spune că mă mai iubești De ce mă chinuiești, Olga? Da. De ce nu încetezi odată? Sau vrei să mă arunc în Volga ca să vă scăpat de reproșurile tale, te rog! Te rog, lasă-mă, lasă-mă! Dacă aici am ajuns, e atunci o Olga! omoară o Igor, omoară-mă! mai fost, mai pot, mai pot să e Uite, ce răvășit e părut! Lasă-mă să te mâng! Ce vrei? Te rog, te rog, lasă-mă, să mă Înțeleg. Cel mai bine ar fi să ne despărțim pentru un timp. Altfel riscăm să ne certăm de-atâta plictiseală Așa că voi pleca chiar azi, sigur. Să pleci? Da De ce? Unde? Am un la 9 și jumătate Da? Bine Placă și o să ne revedem peste două, trei săptămâni. Acasă Nu trebuie neapărat să-i ascund lui Sergei Tot ce s-a petrecut între mine și Igor Nu trebuie să afle nimic Nu, nu, nu mai să am putere, să pot Dar nu pot, n-am să pot În fața surâsului lui blând Deschis și fericit În fața ochilor lui radin de bucurie Că m-am întors acasă Ascunde cele petrecute acolo M-ar fi o A ceva respingător, ca un furt nu totuși, îi voi mortuři și Olenka, ai venit, draga mea. Ce bine îmi pare. Vino să te strâng în brațul, scumpa mea. Ei, ce-i cu tine, Olenca? Ți-a fost dor de mine, draga mea? De casa noastră? De ce plângi? Dar ce s-a întâmplat? Ei, ei, lăiștește-te! Sau plângi de bucurie, că în sfârșit ai întors în cuibul nostru. Hai, dragoste, spune ce-i cu tine. Nu mai plânge, dragoste, mea, te rog.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 Pe mine o să vă rog să mă iertați. Am probă la clăitoreasă, după care trebuie neapărat să fac niște vizite. O să luați masa nu? Domnul doctor Corostelev o să țină de urât, Sergei. nu așa, domnule doctor? Dacă dumneavoastră doriți așa, domnule. I-am spus mașii să vă servească masa, așa că mă iertați. Eu am plecat. Petrecere frumoasă. La revedere! La revedere! Nici măcar nu te-a felicitat. Da. Ei, vezi, ea... Ea nu știe, sărmana, ce înseamnă docență și nici patologie generală. Pentru ea nu există decât arta. Trebuie să o iertăm, dragul meu. Da. Așa ești tu. Ierți prea multe, Serghei. Vezi să nu regreți pe urmă. Da. S-ar putea să fie și așa. S-ar putea. Dar ce pot să fac? Eh, hai mai bine să ne așezăm la masă. Hmm? Se răcește supa. Hmm. și cum îți spuneam, dragul meu, bolnavul fusese internat în spital cu diagnosticul anemie pernicioasă. Și când colo, constat că e vorba de o inflamație a pancreasului închipuiți. Dar, mi mai spus asta de Să Îți mulțumesc pentru masă. să fie de bine. Nu te super dacă am să mă întind puțin. Sunt tare obosit. Te rog. Și pe urmă, toate emoțiile pe care am trecut astăzi... Te înțeleg. Nici nu-ți dai seama ce bine te înțeleg În toate privințele Ce se face dragul meu, așa e viața Coloselev N-ai deschis pianul de mult Fii bun, cântăm ceva Te rog, ceva trist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 Dimineața, Olga Serghei, ce cu tine la ora asta? Tu nu te-ai dus la spital? Să-ți fac un ceai? A, nu, mulțumesc Mă doare capul îngrozitor O să mă culc pe divanul din cabinet Bine Mă ocolește E clar că Igor mă ocolește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 Să intru fără sonerie Măi, cine e? Are o femeie la el Mizerabilul uh, A, dumneavoastră, ai Da uh, Îmi pare bine că te văd Ce noutăți mi aduci? Am adus o schiță Pe care am început-o asta vară la vilă O natură statică uh, a, o, o schiță, da, da. Ia, ia să vedem, să mergem mai Să mergem aici alături de din e, e prea multă dezordine acolo la ora asta Așteptat se vede un moment potrivit Ca să plece Mă <gătă -s> <gătă -s> simt tare oboșit <gătă -s> Schița la... Da? Să știi că schița asta e drăguță Dar atât da. Observ că nu pictezi decât niște schițe iartă-mă Mediocre, banale Nu te-ai de ele Eu drept să spun În locul dumitare aș renunțat la pictură Și m-aș apuca de altceva Să zicem de muzică <gătă -s> Pentru că, sincer, să fiu la pictură, n-ai niciun pic de talent Acum iartă-mă, dar sunt grozav de obosit și... Vrei să spun să ne facă câte un ceai? Da, da, da să mai vorbim Înțeleg, acum totul e clar Are pe altcineva și nu-i mai arde de mine Totul s-a sfârșit cu cât dispreț a început să vorbească cu mine. Nu, nu simt că nu mai pot suporta. No, și râsul acelei femei care a plecat grăbită. Ce oribil! Trebuie să rup cu el orice ar fi. Să termin pentru totdeauna.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 Cred că m-am molipsit la spital de difterie oh. și acum mi-e tare rău. Trimite-te, rog, cât mai Sergei. repede după doctorul Corosteleu de să ce, vin aici. ce tot vorbești, Serghei? Da, draga mea. Tu te-ai molipsit de difterie? Da, dar nu se poate. Ce-mi spui e îngrozitor, Serghei. te repede după el, te rog. Serghei, cum se poate, dar groaznic ce -mi e groaznic ce-mi spui. tare rău, draga Mașa! Mașa! Da, mașa! Corostelev. Credeți că e grav? Foarte grav. <gătări> mă duc la el Salvat. Nu, nu, nu, iertați-mă, dar nu vă pot lăsa să intrați. Vă puteți molipsi. Și apoi oh. ce rost are? Tot nu v-ar recunoaște. Delirează continuu. Chiar are difterie? După mine cei care se aruncă orbește în prăpastie ar trebui deferiți justiției. Știți cum s-a îmbolnăvit? Mârca trecută a operat un băiețeaș bolnav în ultimul grad de difterie. Totul era pierdut, operația era inutilă. și totuși a făcut-o. <gătări> și asta.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 Cu capotul ăsta boțit. Sunt ca o arătare. Ce liniște s-a lăsat. Ce liniște apăsătoare s-a lăsat peste casa noastră. Dar poate că totuși corostele v-are dreptate și ar trebui să mă culc. Să încerc să dorm. Ah. Ce-o fi făcând acum prietenii mei? Oare o fi aflat de nenorocirea care s-a apătut pe de capul meu. Poate că da. Și totuși niciunul n-a dat niciun semn de viață. Oh, ce nenorocită sunt. Este pedepsa pe care o merit pentru felul în care m-am purtat cu sărmanul Serghei. Te oh, sară însănătoși. Am să-l iubesc numai pe el. Și am să fiu o soție credincioasă tot restul A, cât e ceasul? Aproape trei Ce, ce, ce s-a întâmplat? S-a întâmplat ceva? Am venit să vă spun da. Că Dumov da. Ce? O, Serghei o, Serghei o, Moare o, Bietul de el Moare pentru că S-a sacrificat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 Dramatizarea radiofonică de Nicolae Moldovan După o schiță de Anton Pavloviș Cehov. În distribuție Octavian Cotescu George Constantin Victor Ștrengaru Dorina Lazar Atena Demetriad Mihai Fotino. Regia artistică Dampui De provincie în Rusia anilor 1900. Toamnă, seara târziu. Afară s-a nopta de mult. Clădirea agenției de notarie și avocatura orașului, o e fără stil, dar doldora de fereastră ca un spital, e aproape cu totul cu fundată în întuneric. Numai una din fereastră dinspre stradă e încă luminată. Lumină galbenă, sfrijită, provenind desigur de la o lampă cu gaz O umbră grăbită trece în mare viteză prin fața perdelei când într-o parte Când în alta încăperie de parcă ar alerga-o cineva E fereastra biroului mult respectabil contabil, semi-onerastă și miguer Și oricât ar părea de ciudat, cerca le alergă prin birou pe păi da, alergă! Acesta e cuvântul cel mai potrivit E un bărbat de 40-45 de ani micus de stat Subțirel Cu barbișoni și ochelari Semione Da, însuși semione rastăci Evident, Semion rastăci e furios peste poate Dar leul nostru Nu e singur în birou Nu, în picioare Aproape de ușă Se află o femeie Tânără pe cât se pare Capul e întregime acoperit cu o proboadă mare, din care nu-i apare decât nasul. Un nas lung, ascuțit și brusc răsucit la vârf ca un cuier. Femeia are în brațe un pachet respectabil, un, un talmeș balmeș de pe care numai din felul cum e ținut lasă să se presupună că de fapt ascunde un prunc. <truzări> e, e, e, e, e așa. Ieși afară! Ieși afară! Bine! Plec să-mi unești. Dar să știi că nu Ori mai. mii 5.000 de ruble, ori scandal. Credeai că am să-ți Că cum ai dat afară din slujbă? Ai da de! Las pe mine! Te învăț eu, minte Să mai rău acești pe de să Am să copilul o Și am să te dau și Ieși! Și Ieși! Ieși! Ieși! și cu Ieși! Tot? Ieși! Ieși! am am Ieși! spun Ieși! Ieși! Cum? Uite, măs cu o केटी din Italia. Cine o să prade? Mie e Toată lumea pe mine o să vă dea 5000 de ruble? E stațul. Ești, ești, ești că stau cu tampo asta ca torbezi. Torbează, dar să vezi ce o să mai fie. Să vezi ce o să mai fie, se mierea am Auzi ce să-i dea prin cap Ce mărșăvie Eu care o viață întreagă Am fost un om serios Eu care de copil Am fost serios Dar da, eu, eu m-am născut serios Asta e de moro. Și tocmai mie Mie să-mi născucească așa ceva E strigător la cer Este ce, ce, ce, ce, ce strigător Este urlător, da, urlător la ce? Să stau puțin jos Că tremur tremură picioarele de parca așa aș avea friguri oh, Și mă pare capul de presnește Da, da, trebuie să fac ceva Dar ce? trebuie asta e în stare Să o umple tot orașul oh, la Scandal, tribunal, bârfă oh, Și Ana Filipov la Dumnezeule nu. nu, nu pot să stau jos Trebuie să mă ridic Uh, uh, nu mai de mă ține picioarele Hai, hai, hai, hai sus uh, Cum să stai jos Într-o asemenea situație Tot corpul te cere În picioare Gata de luptă Mișelia trebuie în uh, Dar cum? Cum? Oh, Ana Filipo Iana. Cum? Ce să-i spun? Ana Filipo Nu mai avea nimic nici nu trebuie să mă gândesc <gătă> Mă dor toți creierii Parcă mi-i stoarce cineva noci, Mă lasă, mă lasă Ana Filipovna mă lasă Sigur că mă lasă Și așa e nefericită că n-are copil Nu se plăge Dar o o, o, o, o, o o simt Casa distrosă Cariera pulbere Și pentru ce? Pentru ce? Răzbunare, de nebună, de de de de, de, de, de, zăltată, de, de, de... Da, nu nu mai nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, trebuie să lupt, trebuie să lupt să dovedesc că nu e al meu să Da cum se poate dovedi asta mai ales cum se amână dar, dar cum drag con se dacă nu e al meu hm? Păi se întâmplă, se poate întâmpla Ce? O dată întâlnești doi oameni care jur că frați Și nu sunt? Nu sunt O să zic că se poate Dar cum te aperi Într-un asemenea caz Legea, ce-o fi în legea? Trebuie să existe o, o chichiță, o, o poartă de ieșire -a? Ha? Hai, Sergei Antonovici da, asta mai el poate să știe El cunoaște toate șurubăriile astea Vă da, da, da, da, da, da. O să mă ajute el, nu să mă lase el Pe zeveni bătrâni, cred că n-am plecat încă Cu Serghei nu o să-i meargă Nu o să meargă, Că mă îmbărte, Serghei Legele-i amețesc cei care l-au făcut La ordinul dumneavoastră Dute și vezi dacă Ce ai de râzi, Băi... Nu zi, domnule. Du-te și vezi dacă domnul avocat Serghei Antonoveși mai e în birou. Dacă e, roagă să poftească până la mine. și ca, domnule. Și voi, Nu, domnule, dar așa-s eu. Că de mic mi-au zis să tu. Ieși afară! Și fără îndoială că îl îndeamnă pe tatăl dumneavoastră la cine știe ce unel împotriva copiilor săi. Averea n-are decât să o folosească cum vrea. Dar nu și inima mea. Mm -hmm. V-aș de ce planuri criminale se urzesc împotriva mea ah, Te rog, nu ah, mă părăsi la nenorocire Eu să vă părăsesc, mai degrabă aș muri Mama dumneavoastră vitregă nare decât să-mi fac oricâte stăinuiri pentru a mă atrage de partea ei N-am putut să o sufăr niciodată și am fost întotdeauna de partea dumneavoastră Pane. Lăsați pe mine, am să întrebuițez orice mijloc pentru a vă sluji Dar ca să fiu mai de folos, vreau să încerc altceva Ce? Să ascund dragostea ce vi-o port Și să mă prefac că trec de partea tatălui Și a mamei dumneavoastră vitrege Caută să-l vestești pe Clean Despre căsătoria ce s-a pus la cale Te rog din Astăzi e prea târziu Dar mâine din dimineața am să trimit după el Ce doresc? Doamne! Oh, dumneavoastră sunteți, domnule Cleant! Dar nu ne așteptam! De ce ați venit? Ca să-mi cunosoarta, să vorbesc cu Angelic. No. Să-i citesc în suflet și să văd ce hotărât cu această nenorocită căsătorie de care am aflat. Da, dar cu Angelic nu se poate discuta nici acum și nici altă dată. Trebuie să vorbiți în taină. Doar vi s-a spus că este păzită și că nu îi se permite nici să iasă, nici să vorbească cu cineva. Nu mai datorită unei mătuși Am fost lăsate să mergem la reprezentația De pe urma căria s-a născut Dragostea dumneavoastră De altfel despre asta ne-am ferit ca de foc să El pomenim planet, De aceea nici ne-ai ai sub numele de Clan Și ca iubita de Angelic Și ca prieten al profesorului ei de muzică oh. Cu care m-am înțeles să-i țin loc oh. Iată-l pe tatăl domnișoarei. stați parte deoparte să-i spun că sunteți aici stați. Domnul Piorgon mi-a prescris să fac dimineața Prin cameră 12 pași înainte 12 înapoi <coughs> Am uitat însă să-l întreb Dacă de-a lungul Sau de-a latul camerei Domnule, nu Vorbește vă... încet, Icaroasă, mi-ai zbuncinat creierii ah. Puțin spasă că unui bon nu trebuie să-i vorbește atât de tare Voiam să vă -am spun Să am să nu mai Domnule eh. Vă spun că Ce tot în duci acolo Spun că vrea să vă vorbească cineva Să vii? Bine Poftim, domnule Mulți, stimate, domn! Nu vorbiți atât de tare că îi zdruncinați creierii! O, iertare! Domnule, sunt încântat să vă găsiți pe picioare și să constat că vă este mai bine. A? Auzi, e mai bine, dar de unde domnul e bolnav? Am văzut că se simte mai bine, de altfel pare sănătos tun Dar ce vreți să spuneți cu sănătos tun al dumneavoastră? Domnul arată foarte rău și numai niște neobrăzați v-au putut spune că e mai bine hmm. Niciodată n-a fost mai bolnav Are dreptate Merge, mănâncă, doarme și bea ca toată lumea Dar asta nu îl împiedică să fie grav bolnav? Adevărat Sunt hmm. foarte măhnit, domnule hmm. Vin din partea profesorului de muzică al fiicei dumneavoastră. A fost silit să plece la țară pentru câteva zile și ca bun prieten mă trimite să continui lecțiile în locul său. Asta de te teamă ca nu cumva întrerupându-le domnișoara să uite ce-a învățat. Uf. Foarte bine. Doamne, cheamă da. pe Angelica Cred, domnule, că ar fi mai bine să-l conduc pe domnul profesor în camera domnișoarei Da, da, sigur. Nu, no, da. nu, no, nu, no, nu, no. cheamă aici Dacă nu sunt singuri, nu vor putea face lecția ca lumea Ba da, ba da, ba da ba Domnule, da. asta o să vă tulbure În starea în care sunteți, cea mai mică emoție vă poate face rău? Deloc, deloc, îmi place muzica și voi fi foarte bucuros ah, Ia to că vin hm. Du-te și vezi dacă nevastă mea să a îmbrăcat. Da, domnule Apropie-te, fata mea, apropie tata... profesorul tău de muzică a plecat la țară și l-a trimis pe dumnealui să-i țină locul. Domnișoara? Doamne! Dar ce s-a întâmplat? Ce te mire așa? Păi... Ce? Ce te turburi așa? Îndreabnă, tata, aici se întâmplă ceva cu totul surprinzător. Ce anume? Accidente. De doi am scăpat! Sunt gogea măgare! Și-au făcut rosturi. Am scăpat. El mic e student. Mai am puțin și scap și de el. O avere înțelegi, o avere omule, nu înțelegi că nu e al meu, nu e al bine, meu. Bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, Și ce vrea acnei asta? Păi, ori îi dau 5.000 de ruble, ori face scandal. Tribunal. Da, da, acolo. da, n-a cerut mult. Dă, semio, era și doi și termină povestea. Doamne, câte obiceasă. Ulea, 9 hră 5. Stai, stai, Uu, puțin, umor, stai puțin. Mă omoră, dai, stai. Stai, dar e nedrept. Drep, nedrept, nedrept. Uh, asta e, plătește-i, plătește-i. În chestiunile astea nu există altă ieșire. Apropo, uh, l-ai văzut? Îți seamănă? Păi, da, zice că da, zice că îți seamănă. Uita că e. A, zice... Păi, da, Serghei, tu vrei și eu îți jur pe cuvântul meu de Mie, pot să-mi jur vrei. cât vrei, eu pot să te cred, dar tribunalul în asemenea chestii, nu există soluții. Nu, nu se poate dovedi cu analize medicale. Nimic! Nimic! Nu se nu fac se niște se cercetări poate. în laboratoare, dar nu e încă nimic sigur. Banii. Numai cu banii se rezolvă. Plătești și gata. Noapte bună. Noapte bună se mi Stai, stai, sa, stai, stai, stai, stai puțin. Sărghie, nu mă lăsa așa. Înțelege că chiar dacă dau banii pe care îi ceri cu asta, n-am terminat, că șantajul va continua. Bă, bineînțeles, băi. Păi ce, cu cinci de ruble vrei să crești un copil până să iei soare? Păi și asta n-ar fi nimic! Dar nebuna o să umple târgul, toată lumea o să vorbească. Vezi ce? Vorbește cât vorbește și obosește. Nu-ți face griji. Cum să nu-mi fac griji, Sergei Antonovici? Cum să nu-mi fac griji? Doar în joc obrazul meu, reputația mea adăuși. Reputația unui bărbat care face copii în târg e mai bună decât a lui care nu-i face nici acasă. Sergei Antonovici, cum poți să vorbești așa? Iartă-mă, te rog, am glumit. Am glumit, am glumit, ce Vine volba aia. N-am vrut să te jignesc. N-am să La revedere. Lăsai, stai, stai, stai, stai. Ce barbaroste, ce nebastea. asta ce fac? Ce fac? o Filip, om, na, că mă lasă, jur că mă lasă, Sergei Antonomici, de opt de zile își dorește un copil și când o auzi că, că, no, nu, nu, nici nu poți da, să mă Nu te mai tot nu există, ascultă-mă pe mine, la urma urmelor, îi spui adevărul și, și gata, ce să-i spun? Cum să-i Adevărul păi nu înțelegi că nu e adevărat Adevărat sau nu, îi spui, că, bă, îi spui situația Draga Ana Filipovna, am un copil oh. uh, Și basta, ce basta eh, Nu ești, ești primul, nici ultimul caz Trebuie să înțeleagă, nu, nu, nu crapă pământul Nu te mai omoră cu fire Hai, stai, trece, noapte bună, noapte bună O, oh, alea, o foame, nu noapte văd E foame lui e foame și mie vine să, să, să, să, să, să, să fug, să-mi iau lumea în cap Și trebuie să mă duc acasă Trebuie să dau ochii cu Ana Filipov la. Trebuie, bă, trebuie Dar cum? Pii, și ce beznă e afară Hai, nu-i nimic Hai, acasă, semion erastici Ha, ia, spardeseu și hai Poate că îmi merește într-o groapă pe drum și... N-ara, prinde oamenii o lampă pe scară să-i tai. Fiecare așteaptă să o facă alt Și eu la fel. Mi-a Niciodată nu mi s-a părut așa de greu drumul de la birou acasă. Parcă s-a lungit. Parcă a tras cineva de el. Și beznă asta, beznă asta... M-am oh, oh, oh, bolnăvit de aia. Te nu mi pierde minte. E să nu mai stau eu aici, poate urca cineva și dă peste mine, proțăpit aici, în capul scării. Poate nimenează că mă îmbal stradă și mă duc învârtindu-mă până în jos. E, mare parubă. Ah, ah, ah, ah, nu pot, nu pot să-mi scot din cap mărșăvia Mi s-a fost ca un cui în creier. să trec mai repede. Aici stă gaița e de Paraschia, să nu iasă, care o gără... Arăș am întâlnit că -am cunoscut pe stradă, trebuie să arăt uh -huh. La noi e lumină, se vede o dâră prin oblână, nu s-a culcat, citește, mă așteaptă. Hmm. Cum să intru eu așa în casă? Cum să dau ochi cu Ana Filip Obra? Cred că mă cunosc de la o poștă. Ce să-i spun ca am? Cum să-i să, să, să evit? Cel puțin până mâine. Spune să, -mi, să -mi mai gândesc, să mai văd, să mai. mai... O țigară, să fumez o țigară. O țigară, poate vine vreo un gând, ceva, vreo idee, ceva să s să stau puțin jos. Da unde? Ha? Ha, este, este, este. Am să stau chiar pe banca noastră. A da, unde e banca? Aha, aici, lângă stâlp, trebuie să fie, să se să, să, să dibui așa pe aici. Așa, asta este, este, este, este, așa, așa. așa. copilul! l atos Что я оставил? А криминала. что А А Что Что Logicoțoara asta mai lipsi așa ai ieșit cu lampa. Se spune i prietenii Dumitale, cuaște aștept din da. dimineața la 8. Da, da, da, și da, da, să da, nu da, măringe da. nimic. Auș picătură da. să nu ia în gură. Știi da. cum e? Bă, păi inima goală, bine, vine, vine, da. vine. mine, vai, da ce bezne. Stai, mergi, Ei, mergi, au, mergi. Au, mergi, nu văd pe unde cal. Mergi că las lampa afară Hai, mergi că mai aștept eu pe da, cineva. Da, Uite o gâț aici. N-ar pune un o lampă. Orbeții și mai fac pe granguri, dar pentru desfriu și călhanul au bani jabrele! Uf, dacă mă vede asta, nu mai trebuie nimic. Și-a lăsat și lampa afară. De lampa avea mie foi. Trebuie să rezolv repede, repede, repede, până nu. Dar cum, cum, cum, cum? Ah, îl iau și-l duc de aici o lucc. O lașio pe unul ce adăc. Noi ce stea, n-am ce face. Asta e singura soluție, sigur. Hai, hai, hai, hai hai sus. A! A! A! Tești, tești, tești, tești. Bine că măcar e cu minte. Ia să-l văd eu, repede așa, ce puțin să știu și eu cum arată. E așa măcar mutrișoara să e. Vei, ce drăguție. E. Seamănă asta cu mine, mire? dar parcă eu mai știu cum arăt. Cata să vă înveleți la loc și așa să-l duc trebuie, n-am încotro. Dar dacă mă întâlnesc cu cineva care mă cunoaște și dacă îl apucă iar și țipă și... și, și Oh, oh, oh, asta mi mai trebuie Știi, l-am văzut Azi dat pe pe Erați pe stradă cu un copil mic Într-un coș Se ferea el, dar l-am văzut Ai, Nu se poate, nu se poate nu se poate. Undeva aproape Îl uh, duc aici vis -a, vis a Aici doar trec strada Îl duc lui Melchin. Negustor, om bogat Destul de consecat S-ar putea chiar să-i pară bine Tot n-are el copil o să-l crească, o să-l dea învățător Poate să iasă din un om mare Profesor sau scriitor General dacă-i băiat Dar dacă-i fata Ia uite-o, am pus pe trâncă ne la, Ca o babă, pierd vremea Hai, hai, nu mai ar cu minte Până acolo. Vai de mine, vai de mine hai. hai, hai, Parcă m auzit și nu vrea la Melchin hai. La urmă, urmin, de ce să-l duc eu la Melkin? de unde știu eu că să aibă Melkin grijă de el, dacă îl dă la ce crește printre străini fără iubire și fără desmier, și ajunge, știu eu un debede, un vezi, un un, un, un nimic, și mai seamănă și cu mine. Ia să mai văd o dată seamănă sau stai cu minte, stai stai? stai, stai, stai, stai. Acum mi seamănă. că am eu o fotografie de când eram mic. E să-l învelesc eu, că să nu răcească așa. așa. Nu! Mă duc la Ana Filipovna și-i spun tot. Îi spun tot. Eu o e bună și o să mă înțeleagă. Da, ce să-i spun? Trebuie să o mint acum. Păi, trebuie să-i spun că e al meu. Și -apoi... Eh? și apoi ce? Păi, o, o să înțeleagă că nu din cauza mea nu avem copii și am să-i spun tot. Tot. Asta e singura soluție. Păi, aici, aici, stai, mormă. O să-mi bine, Bine și o să mergem. Hai, hai să mergem. mergem la Ana Filipovna. Da, da. Noi acum mergem la Ana Filipovna. Ana Filipovna... Da? Ana Filipovna... Ce-i asta? Simeonea? Siii... cita ce înseamnă? Ana Filipovna... Ăsta e adevărat... E E mă erastit. Ține-l, ține-l, ține-l.Șa mă l sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa un sa sa sa sa sa Nu sa sa sa mă sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sunt un E al meu! E al meu! Dumnezeule. Asta este Ana Filipa, mai Iartă-mă! Iartă-mă! Tu ești o femeie bună, o femeie drăguță și înțelegătoare! Înțelege-mă și mă iartă! Caută să-l iubești! ai te rog eu și chiar dacă nu poți să-l iubești, ai grijă de el! Ia uite ce drăguțe! Uite-te la el! Și-mi seamănă, să știi, că Dacă e băiatul, îi zicem Vladimir Dacă e fată, îi zicem Ana a, a, a, a. La bătrâneță Să avem și noi o mângâiere Pentru o... numele lui Dumnezeu erasti. eu, a, nu, bine, eu nu spune să... încă nimic Stai puțin, stai puțin, gândește-te Bine, gândește-te Ești el un om, o ființă bine, O ființă vie, nu te grăbi Să răspunzi, hai gândește-te Uite, îți las timp, la timp Să iei o hotărâie. eu Vă duc afară ce am. Hai, nu te grăbi, ca stii, Aștepta. Vine, da, semiunea rastic! Semiunea rastic! Psi, semiunea rastic! Psi, semiula rastic! Psi, semiula rastic! Dacă nu ieșeam repede, mă necam, muream. E, am făcut am făcut-o și gata. Parcă am carat un sac cu pietre. Și acum îmi bate inima, de o mașină bolnavă. Poți să știi, într-o chestie ca asta, e să stau puțin pe bancă, să, să i dau timp. E, vorba, vine timp. Și într-o asemenea măgărie, mai e timp. Eu... Parcă e altfel că stau jos Va ah, să singur Rămân singur Pentru că mă lasă lasă Ce ar fi facând acum, bineînțeles, plânge Nici nu se uită la copil Si plânge mâinile, și bușcă bozele Mă, lasă, mă, lasă, mă lasă. Și e și să mă, să mă, să Și să si virea să mă găsesc. Pleacă la maicăsa. Pleacă și gata. Strânge lucrurile. Pare că văd o șa de perete. E ca o fortună și. Ha. Pașai da, de joacă, dar să nu vine din azi. joc de noapte. Ca vreau să termin până seara. Bine. La românia. A dracu, Nu-i place să te scol de dimineață. Aici ce să N-am vreme. Să rămâna Simeon Erastici Să așa. Mă iertați-o, bodogăneam pe cocoana asta de Nina Petrovna Vrea să-i joi la spălat Dar n-ar face ochi mai devreme eh, Tare decât să caute pe altă Dar dumneavoastră ce faceți? Luați aer? E, da e... De Dumnezeu o fi Ce să fie? Am lăsat aici un coș Un uh, coș? A, un coș cu ăla mic în el Cu ce? Cu pietea, băiețașul meu L-am lăsat aici, pe bancă. N-am vrut să-l mai bag în casă. Fumează Nadia Petrovna de teneacă. E care l-o fi luat iar? Ce? Ah, sigur Moș portarul la ei trebuie să fie. A trecut pe aici și mereu Milia moare după el. Dar l-am lăsat -a -a. aici la ușa noastră, Zicea că nu-l vede. Ei, las te jumulezi, eu, Moș Să rămână noapte bună! Mașa! Da, da, da, era tu ai iar un copil. Ca la arma asta nu mai merge. Al treilea. Pai ce să fac? Atâta bucurie. Mai fac trei și gata. Bravo, bravo, bravo. Atunci ce foarte bine. Să străiască. Să Să Să Să Să străiască. Să străiască. Să străiască. Să străiască. Să străiască. L-a fi apucat burta, săracu, mai știi? Ana Filipa, A glumit! Am glumit! Am glumit! Am vrut să te încerc. <gângânt> Înțeleți? <gânt> nu e adevărat, nimic nu e adevărat. <gânt> <gânt> ce, ai plătit. Plâns? <gânt> păi, nu trebuie, azi eu nu trebuie aici. <gânt> stai asigurat, stai asigurat. <gânt> <C -am nu gânt> Dar te rog, gata <gânt> să speri cu Și da, da, nu al meu, nu e al meu, cum era să fie al meu. <gânt> cum crezi așa ceva despre mine? Păi, eu sunt un om serios. Pai tu știi că eu sunt român serios. Nici nu înseamnă, nu-i așa? E al mașii. Al mașii? Da, asta. Are trei, da, da, da, trei are. Și mai face trei, așa zicea. Am vrut să te încerc, am vrut să încerc. A fost bună, gluma, nu? Dar tu n-ai crezut, n-ai crezut, așa e când n-ai crezut. Ia acum, doi am să-l duc, să-l la la mașa. Dar da, sigur că e păcatul ăsta Că ar fi fost păcat Dar jur că eu E așa de dulce E așa de dulci, S -a -s -a. Minte. E, dulce Dulce, ce-i dulce, ce să fie dulce Hai, Dumnezeule Nu-ți pierde minte N-ai de ce să fie îndurerat Ți-am spus că nu-i adevărat Nimic nu-i adevărat A fost o glumă Hai, dă-mi-l să-l duc dă dă Tare, tare mi-ar fi fost drag Să-l să înfie <laughs> Ce? Cum? Uite așa, să-l înfiem, Semion. Să avem și noi, să avem și noi un copil, nu? Avem și noi, Jack. Da, da. Ar fi, ar fi, dacă ar fi fost, dacă ai fi fost, dacă ar fi... Semion erastici! Doamne zi! Inima-i bote, aleșinat. Să chem pe cineva în ajutor! Ajutor! Așa! Dati, -a durat, -a Ați ascultat? Dramatizarea radiofonică de Nicolae Moldovan După o schiță de Anton Pavloviș Cehov Distribuția a fost următoarea Semyon Erastici Octavian Cotescu Sergei Antonovici George Constantin Pavel Victor Strengaru, Agnea Ruxandra Sireteanu Sonia Vasilievna Lili Nica. Marina Andreevna Monica Ghiuță, Ana Filipovna, Atena Demetriad, Mașa Dorina Lazăr, Copilul Ionuț Puican, Povestitorul Mihai Fotino, Regia de Studio Ion Prodan, Regia Muzicală Emil Nedelescu, Regia Tehnică Inginer Tatiana Andreișic, Regia Artistică Dan Puican,